Hola, que tal? Com esteu? Bé, ja veieu que avui us gravo un petit àudio en eh, format de podcast perquè alguns de vosaltres m'heu dit Ostres, Matiu, m'agrada molt el contingut però eh, posa'm un podcast perquè així llavors jo m'ho veig escoltant quan vull, des d'on vull, etc etc. i a part de tenir-ho escrit doncs també podeu escoltar la meva veu eh, explicant-vos una mica aquestes entrades de blog que si us interessen doncs estaré encantat que m'ho feu saber eh, Bé, aquesta... Aquest episodi d'avui, per dir-ho d'alguna manera, aquesta post, aquesta entrada, doncs us vull parlar dE El Llaminer. Segurament heu sentit a parlar, i és que és un personatge que s'ha inventat l'Ajuntament de Sabadell, uh, i és un personatge increïble. Ho intentaré ser tan breu com sigui possible, però hi ha tantes coses que m'agradaria explicar que espero no allargar-me massa. I la veritat és que aquest Nadal, doncs, la meva cunyada em va dir que té, un, que té dos fills i són els meus nàpots. Ei, anem a veure el Llaminer, que es veu que és un, és un senyor <laughs> vestit de llaminadura, que fa uns petits espectacles a l'Ajuntament de Sabell, que està molt xulo. I la meva dona, que de dir que això, que som jo i la Mar, ja ens coneixeu, i la nostra filla, Clàudia, doncs, bueno, la nostra filla és molt petita encara per, per veure tot això, però perquè no, no acaba de... té nou mesos només, però vam dir, anem, anem a veure, nosaltres ens dediquem a les arts escèniques, i llavors volem, volem veure ens agrada veure-ho tot, tot el que es fa, no? I realment vam quedar fascinats de, de, de la producció que hi havia allà al darrere, no? No només del pressupost destinat, sinó de la manera en què s'havia fet, plantejat, i creiem que està superbé d'entrada començar dient això felicitats a tots els productors ideadors, creadors d'aquest personatge que, que creiem que pot durar molts anys i pot transcendir i traspassar fronteres, ojo, perquè amb tot el que direm, doncs potser doncs, si, si agafeu alguna idea i la voleu seguir endavant doncs encantat de, de compartir-la amb vosaltres. Us explico eh, més o menys el nostre feedback, que ens ha semblat, coses eh, positives, coses a, a millorar potser des del nostre punt de vista, però ja et dic, a millorar, po poca cosa hi ha, perquè ja et dic, a millorar poca cosa ja perquè ens va semblar fascinant i si no ho hagués sigut de fascinant no estaria fent aquesta entrada de blog per compartir-ho amb tots vosaltres. Um, molts de vosaltres sé que sou organitzadors d'espectacles, de, uh, de produccions, que em demaneu consell a vegades, que, que sou tècnics o tècniques de cultura, regidories, uh, bueno, uh, diferent tipus de perfil de persona, que seguiu aquest, aquest perfil, i que a vegades necessiteu doncs, algunes idees i que me les demaneu doncs, jo comparteixo totes les que sé i m'encanta ajudar-vos i doncs ara amb aquest nou format de podcast que estem fent, espero que us ajudi moltíssim també, i qualsevol pregunta doncs, me la feu arribar, estaré encantat de de facilitar-vos les respostes, si la sé, i he encantat de, de compartir-ho. Així que, res, us compartiré el Llaminer, perquè per mi ha sigut un gran desco descobriment. I primer, anem a analitzar una mica. Um, el Llaminer és una persona, doncs, que un personatge, val uh, darrere, de, de, darrere hi ha un actor, un actor que ho fa realment molt bé, s'ha ficat en el paper, uns... Uh, uns moviments vistosos uns moviments adequats a mi em recorda molt el Grinch, el Grinch la pel·lícula del Grinch de Jim Carrey em recorda molt i és, és que va molt lligat un personatge nadalenc potser el Grinch és, és dolent però acaba sent bo sí un personatge nadalenc vistós per tota la família no és només per men sinó és per tota la família crec que tothom pot trobar-hi cosetes en el relat de, del llaminer i i molt bé molt ben interpretat a nivell d'actuació corporal, com a nivell de nivell d'addicció, de parla de, de missatge.. Sí? cada dia del dia 1 de desembre fins al 24 de desembre el Llaminer sortia a la façana de l'Ajuntament decorada amb 24 finestrals on eh, s'anaven il·luminant respectivament, hi havia tot un show i cada dia doncs, es explicaven una microhistòria respecte al personatge que hi havia en aquell finestral val? a vegades hi havia un ninot de neu a vegades hi havia un patge reial a vegades hi havia una xocolatina a vegades hi havia no sé què a igual que doncs, cada dia obrim el nostre calendari de de xocolates i ens mengem una xocolata doncs, el Llaminer cada vespre a l'Ajuntament de Sabadell obria un finestral. Jo vaig anar el dia 24, vaig anar l'últim dia. Respecte al 24, podria dir que va ser com poc poc vistós i m'esperava una cosa més espectacular perquè vam dir, no, anem al 24 que és l'últim dia i segur que fan una cosa la més espectacular. Crec que va ser com molt semblant als altres dies, bueno res a dir, és la seva, és la seva proposta jo potser hagués ficat una mica més de carn al laçador perquè és l'últim dia tothom ja n'ha parlat, no? Del dia 1 al 23 ja tothom, ah, anem a veure lleminer, lleminer, lleminer, doncs el 24 per mi havia de ser com l'explosió, però bueno, en qualsevol cas estava molt bé igualment. L'escenografia i el vestuari també crec que estaven molt ben trobats, el vestuari del Llaminer, de dolços, de carmels, de llaminadures, molt ben executat, molt ben fet, i tant de prop com de lluny és vistós i està molt, ben, molt professional, per tant, fantàstic. L'escenografia, també estupendo, molt acord cord, no? quan acaba l'espectacle hi ha la caseta del Llaminer, allà al costat, allà darrere en un, en, en un cantó de l'Ajuntament. Eh, fantàstic, o sigui, una caseta on els nens i nenes poden passar per fer-se fotos amb el Llaminer nens, nenes, pares, mares, tiets qui vulguis pot fer una foto amb el Llaminer i, i el Llaminer sempre en el personatge sempre, sempre, sempre, sempre crec que és una de les coses claus que han de tenir en compte sempre ha de ser el Llaminer no, no podem descobrir qui hi ha darrere del Llaminer, és a dir, no, no podem veure a simple vista que ara ja no està actuant o sigui, el Llaminer és com si existís és com si fos un pare Noel val? i això és el d'aquest personatge que té molt de futur perfecta l'escenografia molt ben dissenyada i molt ben executada també. Um, opino que el llaminer té un gran potencial per transcend transcenddir i esdevenir un i esdevenir un personatge icònic certa realment no? o sigui crec que pot ser no et s'ha sabut trobar cap altre personatge com aquest en cap altra tradició o cultura fora d'aquí, si més no occidental o, o coneguda o en anglès o en castellà Val? possiblement en alguna regió del món hi hagi un personatge que reparteixi carmels perquè per Nadal el carmel doncs, és, és molt habitual no? està molt lligat als dolços però no conec un personatge semblant i és, és que l'han trobat, o sigui és, és fantàstic perquè va del 1 de desembre pensa que el pare Noel ve el dia 25 o el dia 24, el Reis es venen el dia 5. Busca el Llaminer ve el dia 1. Ve el dia 1 de desembre i s'està fins al dia 6. Això és únic, exclusiu i a més a més potencialment molt més atractiu a nivell turístic, a nivell de, de promoció, de màrqueting i de venda. És, és, és increïble. O sigui, dura totes les festes, t'acompanya. I a més a més, eh, bueno, és fantàstic. Crec que té un potencial Fantàstic que si es fa curosament, cuidadosament, pot arribar molt lluny. Ara, si es deixa, si no es fan les coses bé, com coses que han fet, que crec que poden, encara són temps de rectificar-ho, um, si no ho fan bé tot, si o sigui, s'ha de fer bé tot. Si no es fa bé tot, pot ser que, bueno, pues que sigui un, un personatge de Sabadell i estigui bé, i prou. D'acord? Vale? Um, coses que jo pues, bueno, tindria en compte que no, han, que no han fet, que no passa res, però que jo sóc defensor d'això, com és la música en directe. Jo sóc defensor dels espectacles musicals amb música en directe i, bueno, doncs no ha, és música enllaunada. I és, és una llàstima perquè amb lo bonic que és i la producció que és, eh, evidentment que és una qüestió de pressupostos, segurament, i s'han volgut gastar més els diners en una altra part, però, bueno, en aquest país sempre el problema és el pressupost, no sé per què Sempre. I mira que n'hi ha, eh? De... Vull dir que d'impostos se'n paguen, eh? Però sempre falta pressupost, en qualsevol cas. Per mi és una llàstima eh, que això no s'hagi tingut en compte perquè el ser un espectacle en viu dona molt més vivacitat. Eh, simplement és, és això, però és, és molt cert. O sigui, la música enllaunada eh, retallen unes freqüències que el teu cos ja no les sent i la música en directe té totes les freqüències i el teu cos sí que la sent i les experimenta i les viu. I encara que tu puguis dir, ostres, no sé si... Jo no me n'adono si és en directe o en enllaunat, encara que tu pensis que no te n'adones, el teu cos sí, i el teu cervell i el teu tot. I quan d'aquí 30-40 anys comencem a estudiar que hi ha ja, educació emocional quan es comenci a parlar tot això que ja se'n comença a parlar però no s'aprofunditza a les escoles o al sistema educatiu o la nostra dia a dia veurem com la música doncs, va directament a l'ànima quan és en directe o sigui, és demostradíssim sí? um, què més puc dir de tot això? Una crítica. Critico la presència del llaminer a les xarxes socials i a una web oficial, és a dir, no pot ser que el llaminer no tingui una web oficial on jo poder anar veure més informació, saber qui ha dirigit això, qui ho ha creat, qui ho ha escrit, qui ha fet la música, l'orquestració, el que sigui, tot. Necessito saber-ho més, perquè mi m'ha agradat, sóc un fan i vull saber més. Per què no puc trobar tot el que fico? Poso llaminé al Google i només em surt el diari de Sabadell. Ei, que està molt bé, però vull una web, vull un Instagram, vull, vull, vull un canal de YouTube per, perquè el meu fill està enganxat i vol més, necessita més. Per què no els estan donant tot això? O sigui, és importantíssim, si volem que aquest personatge transcendeixi, sí, és important i, i perquè no es quedi només de l'1 de desembre al carrer, a la plaça d'Ajuntament, que està molt bé, però que pot anar molt més enllà, pot, pot causar sensació realment, o sigui, ho penso real i em dedico a això, i sé del que parlo quan dic que té molt de potencial és un personatge únic, sí? Doncs això crec que una bona pàgina web ajudaria moltíssim, amb contingut constant, eh? O sigui, veure a l'estiu el llaminer de vacances desfent-se, potser, a la platja, pot ser molt divertit, i anar preparant el Nadal, i, és, i la gent que li agradi el llaminer, o sigui, pot ser meravellós. Seria meravellós, de fet. Què més? Què més us puc dir? Um, bueno, exacte, si això es porta a terme, això es porta a terme, penseu que el Llaminer, al ser un personatge únic, si s'explota bé i adequadament, això atrau un planteig turístic que passava d'ell, increïble. I dic d'ell perquè ha nascut allà, però qui et diu que de l'1 de novembre, un cop passat Halloween, fins a l'1 de desembre no estigui el Llaminer en gira, per les poblacions catalanes i més enllà presentant, de, manera, de la manera que sigui pels carrers, en un escenari fora de l'escenari, de la manera que sigui bueno, doncs escolta pot ser una manera, si m'esteu escoltant encarregats de la producció de Sabadell, del Llaminer de Sabadell si ho esteu fent, creieu-me que teniu un personatge fabulós i això, bueno, són idees que potser us poden ajudar a seguir creixent aquest, aquest projecte tan, tan xulo que heu fet Um, què més us puc uh, dir? Indico la importància d'una estratègia de màrqueting efectiva per impulsar la figura del llaminer a nivell local i internacional. Bé, és el que, que us he anat uh, dient, no? Les xarxes és importantíssim, perquè ja et dic jo, imagina't, no? Tinc el meu fill que es fan i vol el nino del llaminer. Hòstia, on no compro el nino del llaminer? Se n'han fet? Això, aquesta és la primera pregunta. He vist que s'han fet galetes. Això sí, algú hi ha algun forn i hi ha fet alguna galeta no n'hi ha prou, necessitem ninos, necessitem samarretes, necessitem el barret del llaminé, necessitem, necessitem perquè som així, la gent eh, volem aquestes coses, i això és una manera de, de fer engrandir aquest, aquest projecte. Què més? Bé, una cosa molt important, que per arribar fins, que tot per engrandir tot això, els passos a seguir eh, són varis, però el més important és no sortir del relat, és a dir desconeixi el creador, el director, o escriptor de tot aquest uh, storytelling del Llaminer té un, un guió de qui és el Llaminer, què ha fet en el passat com ha estat de petit, tot el que no veu l'espectacle, és a dir, tot el que fem quan creem una obra de teatre musical sobre un personatge, és a dir, a l'hora d'escriure um, com és un personatge, el que fa el dramaturg és que doncs, es planteja una història per aquell personatge i aquell personatge té unes emocions perquè té unes vivències i perquè té un passat, un present i té uns objectius de futur. Això el llaminé necessita tenir. Desconec si ho té o no, eh? potser sí que ho té però és molt important tenir-ho des de direcció de projecte tenir com és el Llaminer, per què? perquè no surti del seu relat he vist algun vídeo a TikTok, a Youtube on es veu el Llaminer fent presentacions d'actes fent un temps enrere de l'encesa de, de llums de Nadal que sí, això està molt bé, està molt relacionat uh, voltant per les paradetes del mercat cuidar amb aquests actes fora de l'espectacle propi del Llaminer si sobretot el llaminer el feu parlar, si li doneu la categoria de... Sí, el llaminer pot interactuar amb el públic, pot dir comentaris, pot, pot jugar. Ojo en baixar el personatge d'un escenari el baixar, que estem fent? Quan baixem un espectacle a terra i el posem al nivell del públic, al nivell de les persones i el deixem interactuar lliurement sense cap guió, sense cap entesa de personatge és molt perillós que sortir del personatge en un moment o si més no, si les directrius no estan clares de com és aquell i quines emocions té aquell personatge és molt fàcil que es trenqui i, i que el públic, els nens, nenes i els adults que veuen el llaminer i que es fan el seu idílic, perquè han vist un espectacle i perquè els hi han transmès un relat, a la que el a veure i a la que pa, et comunica una frase fora de l'espectacle, de cop et canvia tot. I això pot ser molt perjudicial. Això pot ser que un propi espectacle es devalui. Eh, perquè estem veient dos facetes. Estem veient el llaminer a dalt de l'escenari i el llaminer baix de l'escenari. Si són diferents, malament. Per tant, cuidado en posar el llaminer en actes fora del seu propi relat, fora del seu entorn. Si es fa, es pot fer, eh? No dic que no es pugui fer, però s'ha d'anar molt amb cuidado. S'ha de teixir una dramaturgia impecable i que el treball actoral i que el treball directiu sigui... Um... És, és una tasca, és, és, és molt important, o sigui, és, és, és dura, és una tasca dura. Nosaltres, per posar un exemple, fem esdeveniments d'empresa privats on ens demanen um, la caracterització de personatges, per exemple, vam fer una, un, un esdeveniment pel banc de Sabadell on volien doncs els personatges del Regreso al Futuro. I vam posar dos actors, el professor i el McFly. I, el, i el, com a l'alumna diguem-ho així, que anàvem la càmera, Bé, ens vem mirar la peli, vem veure com parlaven, com pensaven, Vem endinsar-nos en, en com estava fet tot aquest storyline històric del personatge per llavors transportar-lo i a més a més, és una, encara és més difícil no? és com exportar un personatge que han creat per una pel·lícula i portar-lo en un esdeveniment d'empresa i que aquest personatge agafi els valors de l'empresa i els comuniqui de la manera en com és el personatge. Bé, tot això té un treball què passa? Que si aquell personatge se'n va del relat perd la màgia, perd el públic de seguida primer serà un, després serà un altre després i a poc a poc la gent anirà veient que no és el mateix i llavors perdrà força, perdrà força l'espectacle, per tant molt en cuidado en extreure un personatge del seu, de la seva zona de confort en definitiva no? bé, això, treballar molt la direcció, aquesta és una cosa que eh, potser ja està fet, eh? ho, desconec, ho desconec però que si es vol engrandir el projecte s'ha de tenir molt en compte Um, res més uh, com, comento la necessitat de millorar la visibilitat i la presència online del Llaminer ¿vale? és el que deia, xarxes, YouTube tot, TikTok, que, que sigui un personatge ja he, he buscat Llaminer al, a l'Instagram i ja hi ha un compte de Llaminer i els hi han cardat el nom <ríe> i, i és, el, és el del Llaminer de Sabadell, eh? Ojo. Però, però clar, ells no en tenen, l'oficial no en té una llàstima, us haurem d'inventar un altre nom, lleminer oficial, lleminer no sé què, lleminer... Vale? Perquè això un cop és molt important, quan es crea alguna cosa des de zero, s'ha de pensar en gran, s'ha de pensar i què passaria si, què passaria si, no? si estem allà, si arribem aquí, si ho veuen un milió de persones. Doncs això ho heu de tenir molt en compte, perquè el primer que has de fer és comprar un domini, crear una web, fer un Instagram, i tot això ja ho tens. Potser no ho acabes fent, Bueno, això és coses molt importants, eh? fer-les. però Potser no ho acabes fent, però ja ho tens. Per si, el dia de demà, doncs, vols fer créixer el projecte, evidentment. I per últim, doncs, voldria animar els creadors i productors d'aquesta figura, d'aquest personatge del llaminer, a seguir, a explotar-lo al màxim. No dubteu. Ah, una cosa que me n'he oblidat és de les, per exemple, una altra, com una petita errada, no? A Spotify tenen el disco, però l'artista, el nom de l'artista és Somriu al Nadal. No, Somriu al Nadal és el disco. No pot ser que sigui el nom de l'artista. El nom de l'artista ha de ser El Llaminer. Heu de posar el focus en aquest personatge, que és brutal. O si sigui, li heu de donar molta més importància. Sí, El Llaminer llavors hi ha aquestes petites coses no? de xarxes, de web, de Spotify tot això que encara no, es, no bueno, està com a mitges i llavors em, per tenir una figura plena s'ha de, de treballar cada una de les coses i això us permetrà doncs, fer créixer el projecte eh, que flipareu, us ho dic en sèrio està molt ben treballat tot el que he fet està brutal ara si li donem una empenta a nivell eh, comercial i, i a nivell no oblideu el producte eh? és a dir, està molt bé el màrqueting està molt bé vendre, està molt bé va, sí, farem això, farem allò, però Potenciar, ho potenciarem molt però no oblideu el producte, el que us comentava de el relat, no podem sortir no, és que és, és, és imperdonable que d'un acte a un altre el llaminer perdi l'essència val perquè és, és viu, és en directe són molts dies és, va més enllà d'un propi espectacle quan tu vas a veure un espectacle, tu entres per la porta el veus, el disfrutes i te'n vas a casa i, I evidentment Tens vídeos a YouTube, tens la web Tens coses, et pots fer fotos al fotocall I tot el que tu vulguis Però en aquest cas el Llaminer Va molt més enllà és, té, té, té marge té marge per, per fer moltes més altres coses Com sortir de, del seu propi espectacle Però, cuida't amb això Quan se surt, recordeu Mantenir aquest relat Mantenir sempre, sempre, sempre, sempre, sempre El cor del personatge De la manera que, que s'ha fet fins ara amb l'espectacle i res més eh, moltes gràcies per la vostra escolta us desitjo una molt bona entrada d'any que tingueu un 2024 farcit de música, de cultura i de bones idees i jo soc en Mateu Pere Miquel, de We Color Music, creadors d'espectacles musicals. Estem encantats de que ens vingueu a visitar algun dels nostres espectacles. Aquest any 2023 ha sigut meravellós. Moltíssimes gràcies a tot el públic i a tots els uh, qui heu comptat amb algun dels nostres espectacles, microespectacles i de tot i més. I que ens veiem pels escenaris aquest any i cada dia més. Una abraçada ben forta.